Gure epel usulotu izan zaio Errobiko epelari Len bertxolarize aska eta Gaur libertimen duk abi sorkuntza leio ta gaur eurien atari katoz dantza eta zirtziloko bie baileak kantari ea zerruzten dion negoak aurten uda berriari Azerruz zendion eruan, aurtenu da Negoak zer usten dakon primaderari, igandego izian azteko negoak udaberriari utzidakon lehen gauza izan da urepeleko plaz zantzen publikoa, libertimendua ikusgarriaz loriatua izan dela. Be, nik biziki polita txamandute, biziki ongi mana, eta gazte horiek uh, sekulako giroa egin dute eta hemenko gaiak aipatu eta lekuko gaiak hori biziki polita txamandudut. Bai, bai, eta badute eh, sekulako mitxa gazte horiek. Be biziki untxatxemandut. Egitaja izan ez, ebe oino plaze jaundiagoa egiten du olako gazteria, olamugitzen eta hiru egien artean olako a, a, lana eta olako egitali baten muntatzen. Zirtzilak biziki pusantak zirela, gaiak eta tematikak ere bai, nantzariak ere biziki fin, bertsulariak ere, bai, bai, biziki maitatu dut, zinez osoki, bai. Atxe mandut biziki fina, lan fina zela, ne horre soberak olpatu gabe, erritipiotan. Iztigarri gaitziko gada dien dia. Eta hori da pixka desafioa Ba, ba. Gauza hori glena hori egiten ziren argun normalki eta horrai goi, duritzen zau, ez dela kritika eken bera, benen kritika eken gabe, ez da ez da atzen, eh? Indarra, hola, gazteak indarra txitsiferia eta denetan igortzea, umorea izigarri ere bai, ez baitez pada talka fisikoain beste espektakularra guakek, ba, bata bestearen gainetik da. baina bai e, tiroak alde guzitaik, humorea ondia ikilan, ez besten gainean bakarrik gure buruari buruz ere, eskel aldia, auskar aldia eta ba, biziki maitatu dienat? Obalak, asteri bat, e, bizi-bizia eta bon, bizia maite duenat, erakusten duena azkata betea. betiak. Ipantzatzen duz badala segida ondoko oztetako ere, eta gazteria interesatea da, behiz oitura zaxak berxik latzeko, e, egoerari lotzeko. Hemen gain dizitzidez gain bada, <tusurra> hidur <tusurra> iznaiko ardiende, Maindi, beraz, maindi murua, e, Bertxotan hemen Urepeleen, askainetek ikusita Urepele urgun dihanik. Ba, bai onan bizi nahiz orain, eh? baina ba, urgun baditut lagun batzuk eta orduan horrek orbilago egiten du pixkat. Zirtzilek gai lokalak tokikoak joratu dituzte, nola prestatzen da olako ariketa bat nean Bertxotan hartzeko gero. Nola prestatu, ez dakit, entxatu naiz bezpeleatik etortzen lagun baten etxera eta Urepeleen afaltzen, baina ala ere Beti argitzan dira gaiak a, ezagutzen ez ditugunak. Herjegia -ge da hola denak segidan ematean, hain leku txikian zenbat gauza ertaindu dena ikustea. Eh? Bai, bai. Istariena se izan da gero euskaraldi aipatzu dute. Hemen antolatzen direna beste ez berdinak, izan feria eta eta urtzeruko urtzero johatzen ituzten a, gai hauek eta hola. Zer da bisia dela hemen? Hanik pintsatzen bai ez. Bai. Beraz, zure gana jendira, baietza mandun zu bere alakoan edo? Ba, lagun bate, galdezean zailago da ez ezetze jaten. Iaz, eta jinen bankako libertimendoa ikustera. Eta ede jatxe eta orduan, zer ez. Ah, ja, e, ba, zinuen jonden urteko esperientzia orduan? Ba, entzule bezala ez da hori gidatzean bezala da. Eh. Yeah. E, onduan bali mazira, anztendu zu bidea. Hor, <laughs> <laughs> hendik bauta bantaila bat, dut deusen usai harik. <tun> ez txapelketena, ez saioa juntena, beraz denak begiak dirakasik, hor doan uh, aldena. Ahimak ondoan derarik egesago da. Unxa entrenatua da, gainera hor nafaxoko txapelketan aritu baita, eta holakotan segitu beste harit. Getuna Sarge, vie, sortie, la fille, à l'arbre, à l'égard, à l'église Bouge Victoire Bouge Victoire iren zirtila yeah. ono ondak batzu baituzu horregi gaino hutana bai ez nola pasatu duzu hor tingo ba unzabe sailasan pizkat eurierekin bainan ban indarra emandu gure jokoariere eta tambora unzabe hasutabai euri artean ono zirtilago bai beti hotza zuze chienitze si du yeah, yeah. mai ta zendugu ofez baiten dugu <laughs> E, beaz, untxapasatu da eta jenden no, horiartzunen arabera ere uh, loriatu da uh, publikoa. E, Ziekko ikusgarri hau uh, prestatzeko, uh, noiz uh, asizi izte idazten edo behar bat intzin lan hori. Yeah. Ira iratik asigira piskat improvisaketak iteko eta gero idaztik dugu uh, asigira uh, urta jilan, piskanaka gure artean. Uh, Harri giren uh, fain, dena behiziteko, behizikusiko, dena lantzeko gure artean. Algarrekin duko uh, untxada. Mm -hmm. Gai hautaketa horiak egiterakoan, aski uh, simple izan da edo... Bai, bai, simple izan da, zenta... Zirxilako, orta kodira, ere, Ejaiteko zer den untxaz, zer ez gure egietan eta beraz... Uh, ne ustez, uh, da ere hori denak Ejaitea plazan, mm -hmm. Puskat bestiako oartzeko uh, ere. Tokikoa, behin anekan ahidu ere behar bada susceptibilitatea gehiago, okaiten aldutela emengo jendeak ez daki, eta dibideaz iztarien uh, etxempu oartzen malin badut, gai mi dala ere. Bai behar bada, behin anekan uh, ez badugu hori haipatzen, ez du balioli beherzimendua egiteak. Uh -huh. Beraz, hor uh, gira dena eka egiteko, eta hor gira Eta taldean, uh, askea doztin ezten, uh, gai anotxatatzeko maneran. Bai, bai, gero ez ba ginen ados, ginen, eta berriz ikusten. Like. Fain, zinez, uh, denak elgarrekin uh, dena adostu dugu eta, beraz, bai, elgarrekin dena indugu, beraz, ez, ez ba ginen ados, ez ginen eginen, eta mm -hmm. alde batzen go. Dena den publikoak uh, bizkiuntxartu du? <laughs> beraz, hori uh, zen helburua. <laughs> bai, hori da elburua, eta egitea ere, elgarrekin, uh, fa, wala, zirzira gira eta egikoak gira ere, beraz, uh, da denak... Otxas txitia ere, importante da. Aluden uxten beraz prechst beris asteko. Bai, ere. Ojubat begut da. Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Zirtzila <risa> <risa> <risa> <risa> zinen, eh, nola senditu zidan, si nola pasz... nola zidan si guai. Ah, ba guai, guai, akitila puxikat, inda frango eman baitu plazain egdi untalm. Ta, bo, joan da, puxikat uh, egur aldien gizara, euriare uh, mutu eta eurileare axi zau mementu baina hori horiek berdin azkartu gitu zirtzilak, ta danzarieke, karatu seksak xarman teko lan indute. Ara, bo, kontent, kontent, eta jabaitzen, eta... Oai, uh, indar behitzera, behitz. Jendea ziak intzen edutuzie, eh, behar zen mementuan hiri egindu, eta hor zen? Ba, ba, hor zen, jendea gina mulchopollitean, konten ginen. Ta, ara, gero, arruak pixatizia azitu mementuat ez, bizant da, paizolak pean eta kukutzen ikusi ditugu, baina, ere, einda. Eh, beste, bi libertimenduer komparatuza? Hemen, uh, ala ere, gai haski uh, lokalak ziden, nahitarat egin duzi hori? Ba, ba naitarat uh, ba, aldude bankat aurrepeleko gaztiak bai gira eta nahi gintin lehenik hemen gaiak tratatu eta gero finitziat buruz ideki kanpoko gaiek. Or, uh, ba. Ba, eskolegian ikusi izan direnak, mundu mailan, eta ez etratatu nahi gintin. Um, Baina ba, nahi ginin, lehen, lehen lehenik egitarrek uh, sendiz ezaten hemengo uh, goberiak kartzen ginti gila. aldia zen bakarrik, eh, errexo, behar bat lehen aldian baino no errexo? Ez la... ez, behiz haste bat bezala, ber, bo, berdin taldea baginen jadanik, hor dion, baginak iuntzer zen libertimendu bat, hor dion, horretan errexau izan da, behar dintal pertsonaak argi hau behar gintin, behar ba, gero gai entratatze, eta hori dena behizen, hor eta taldea berriz muntatzen zirtzilena baina nere dantzariena hemen uh, dantzariak ere iduriz espresukia izan dira trebatzen uh, hemen goikusgarriko ba hori da hemen dantza taldeik ez baita edo ez baitzen jazko libertimendia intzi nortek landa sortu da bat eta ba, izan dira urritikuna uh, uh, ta astero biltzen uh, dantza dantzen emaiteko dantza berjiaik ikasik uh, gaitzeko lanainik eta Izti egi eh, egeak sirene, mengo karatoxak. Ego karatoxak, ongi egeak egeak egin da kote Tzariak, horzi izte, gazte-gaztiak, nundi galduzi izteziek? Ni urrepeleetik, urrepeleetik bat bat hemen, edo, edo libehtimende handako muntatu zi bat? Ez da dantzataldeik libehtimende handako da bakaxik. Hey. Ta bestetakore uh, izain da, ahoktengo bestetan urrepeleko, ta esna asko bestetanaiko gira. Uh -huh. Nola antolatu uzizite hemen dantzaurien ikasteko? Uf, uh, trebat zaila badu, eta gero batik. Libertimenduko baxen, uh, dansat alde bat, uh, guaxe gira. Naturalki eman duziezien si izena go-gotik. Ba? Da gero? Ze, se... noiz trebatzen zinezten? Uh, Aztazkan atxetan, tai jande atxetan. Aztan bi aldiz. Edo aldudeko, uh, uh, alfa joinean. Aldudan, edo urrepelan. Eta, ze ikasi duziezien, dansa mota ordean? Ba, denetaik, cortez, makilari dibi, uh, maiana, eskaldunak jorginak, zer nahi dantza? Uh -huh. Mais ya sais, j'ai des calendriers, j'ai des croques bechits partout, tu as autant de deux dans ça aussi Sou Ben oui. Bah. Bah, et placer Arsène aussi Bah. Bah, placer Arsène, tu n'es qu'au nic. <laughs> On dirait une chasse nocturne. Ouais, <laughs> une <laughs> chasse, bizigue zirika, orain kritika, orain igo, orain jautxi. Aldude aldeko neska mutila gazte eta eutxi. Eta negoak batu duena, udak ezte zala Die Kaschoi verirrtamal, weißaju